Сказала Маріванна, я начебто у всіх згадала, чому я вам повірила, бачила зіркою? Згадані мною персоналії, теж з нею спілкувалися, навіть дружили. У вас добрі очі. Марія Іванівно, ви дивитесь телевізор? Детективи, це для мене інститут підвищення кваліфікації. Занотовую деякі прийомчики. От, наприклад, даруйте іншим разом. Дзенькнув будильник. Поїхали, шерифе, Макса годувати. Гість Маріванни озирнувся з порогу. Кого? Ви добре знаєте зірку. Маріванна взяла з тумбочки в'язку ключів. Непевен. Притримайте мені, будь ласка, двері. Так, дякую. Макс, це кіт». За пашпортом імператор Максиміліан. Зірка доручила кота Олегові, ткачеві. Пам'ятаєте номер другий в нашому списку? Попросила годувати і доглядати. А він виявився, як принц Чарльз, який любить полювання і не має серця. То я тепер годую Макса. Він здичавів уже. Накинувся на шерифа, мало не загриз. Шерка його боїться. Бачте, я тільки сказала, що йдемо годувати Макса. Шериф зробив спину верблюдом, аби його було менше, і цок-цок паркетом під стіл. Уклався, одвернувся. Я вас не чую, а ви мене не бачите. Маю справи важливіші за відгодівлю збоченого котиська. До чого ви спитали про телевізор? Маріванна викрутила візка з квартири. Дякую, я сама. До того, що не можна довіряти жодним очам, лише суворим фактам. Бо Шварценеггер сьогодні – добрий термінатор, а завтра – вбивця. А очі у нього – ті самі. То, може, я й вам дарма все розповіла? – затурбувалася стара. Гість Марі Іванни вийшов на вулицю. Видобув мобільника. «Що в тебе?» «Сьогодні її виписують». Почулося в слухавці. Сестра сказала, що чоловік за нею приїде пообіді. Прослідкуй, куди повезе. Не забудь прибрати жучка з її лікарняного ліжка. Нам чужі балачки про аналізи та процедури ні до чого. Постав жучка на нове місце, маю чути всі її розмови. Я тебе не вчу, просто нагадую. Натицяв іншого номера. Це я. «Де дипломатичний ліцей, знаєш?» «Бігцем. Потрібна трудова книжка Олійник Лідії Ільківни. Там секретарка молоденька, Тамара. Звідки я знаю як? Запропонуй руку й серце». Мотор стихо загарчав, Обізвався телефон. «Даруйте, це ви?» – озвалася у слухавці Марі Іванна. «А, це ви?» «Я згадала». У зірки кілька разів бувала дуже гарна жінка. Елла Ганська, лікарка-професорка. Співає чудово, сама уявляєте, пише пісні. Де працює? Не знаю, мене до інституту ортопедії прилаштувала, але вона там не працює. Як прізвище лікаря, якого вона вам порекомендувала? Шеро, де мої окуляри? Якимець Іван Павлович. Чуйна людина. У нього золоті руки, і ще не знаю, чи можна вам казати. Я вже не вірю нікому. Кажіть. Вже гірше не буде. Олег Ткач працює на телебаченні. Знаю. Він знімав на камеру арешт зірки. Звідки ви знаєте? Я бачила на власні очі. Чому не сказали раніше? Кому? Дзвінок мобільника нагадував пожежну сирену. Вау, вау, вау! Слухаю, зрозумів. Скажеш Славкові, що приклеївся до Олега Ткача. Знати все, де, куди, коли, скільки, з ким, про що. Звітувати три години. Авто за півгодини зупинилося перед інститутом ортопедії. Адвокат таки домігся для зірки медичного обстеження. «Іронія долі», – думала зірка.